Піте, якщо ви надалі вестимете приватні розмови у службовий час, то вам доведеться шукати роботу в іншому місці. Гадаєте, це жарт? Утім, кожен жарт містить хоча б частку істини. До речі, у США платять за кожний телефонний дзвінок, а за розмови по телефону фірми – Її власник, тому йому зовсім не байдуже, з якого приводу телефонують. Проте, як свідчить досвід, такі розмови треба дозволяти. Це підтвердили й спеціальні дослідження. Причина, з якої дозволяється користуватися службовим телефоном для приватних розмов, передусім психологічна. Якщо в людини виникла нагальна потреба зателефонувати – Скажімо, мати лишила вдома хвору дитину, то вона неодмінно подзвонить, хоч без телефону автомата на вулиці. Зрештою, дешевше обійдеться, коли вона зателефонує по телефону службовому. Не буде зайвого хвилювання. Втрат робочого часу і, відповідно, не зовсім якісної роботи. Не прийнято по телефону просити про послугу малознайомого. Краще зробити це під час зустрічі, домовившись про неї по телефону. Неофіційний телефон. Коли вам телефонують додому, ви маєте, піднявши трубку, мовити «Квартира Шевченка» або «Вас слухають», щоб абонентові відразу стало зрозуміло, куди він потрапив. Крім власне етикетних реплік привітань для початкового етапу телефонної розмови, типовим є використання різних реплік запитань про здоров'я, справи, життя співрозмовника, що є, по суті, своєрідним вітанням. Ви вчините тактовно, якщо на початку розмови по телефону спробуєте з'ясувати, чи не завадили своїм дзвінком чомусь важливому – і чи можуть вам присвятити дещі часу? У свою чергу адресат діятиме правильно, коли маючи намір відкласти розмову, не ображатиме свого співрозмовника аргументами на кшталт. Зараз я слухаю музику, зателефонуйте пізніше, а скаже, вибачте, я зайнятий, Передзвоніть через годину. Не пояснюючи причин. По бутовій розмові можливі й репліки інформування про дім, сім'ю, близьких адресата, що свідчить про дружні взаємини співрозмовників. Але не слід обтяжувати друзів по телефону своїми невдачами, прикрощами, скаргами на чоловіка, дружину, дітей, нескінченними історіями про власні пригоди та непорозуміння з приятелями. За вимогами ввічливості не можна турбувати людей по домашньому телефону рано вранці чи пізно ввечері, без дозволу на це, і вкрай не тактовно телефонувати вночі. Та якщо виникла нагальна потреба, то після того, як привітаєтесь і назвете себе, обов'язково вибачте за пізній чи ранній дзвінок. Людина, яка відзначається небуденною ввічливістю і вихованністю, страшенно карається, коли доводиться вдаватися до такого порушення етики. Приміром, як герой твору 6 днів на роздуми Джорджа Щербаненка. Важко описати, як він був збентежений, що турбує мене так пізно. Зрештою, після численних перепросин я зрозумів, що йому треба негайно побачитися зі мною. У вихідний день не слід телефонувати у справах своїм співробітникам, та якщо є крайня необхідність, ваші вибачення і важливість повідомлення не принизять вас, як нечемну людину в очах господаря. Розмова по телефону має бути спокійною, чемною та лаконічною. Коли це телефон-автомат, то тривала розмова у кращому випадку призводить до нарікань тих, хто чекає своєї черги. Ваше негречне ставлення до навколишніх може обернутися агресивною поведінкою щодо вас тих, хто чекає. Хоча й вони вчинять не тактовно, силоміць припинивши вашу розмову. І їм варто просто вічливо попросити вас швидше її закінчити.